Розділ 13, у якому зелена дама, не менш загадкова, ніж зелений лицар з відомої легенди, домагається від Рейнева на різних послуг, у тому числі й того, щоб він зробив їй приємність. Чекав він на неї у Мокшешові, в селі, розташованому десь за півмилі за свебодзіцями, при тракті, що вів до свидниці. Довго чекати не довелося. Лицарі, які екскортували його вчора, видно, виїхали зі свебодзіц раннього ранку, і коли він побачив, як вони наїжджають трактом у Мокшешовському костелі все ще тривала недільна меса, пробуж був, здавалося, на посткому молитва після причащення. Коли вони його помітили, то остовпіли, зупинили коней, Рейневан мав час їх роздивитися. Спровокований конфлікт з інквізицією, хоч, швидко владнався, залишив сліди, Брідланс мав підбити око. Кун їхав із перев'язаним чолом, і з Лібенталя, мабуть, зламаний, був в червоно синій і так спух, що шкода було навіть дивитися. Саме Лібенталь першим отямився від остовпіння і відреагував, саме так, як і очікував Рейнеман. Зіскочив із сідла і кинувся на нього з ревінням. Облиш Вільреху. Об'ю, гада. Рейнеман лише затулявся від ударів кулаків, відступав, перекриваючи голову. Він навіть не намагався заговорити, попри те абсолютно випадково його зап'ястя якось зачепило спухлий дні слицаря. Лібенталь завив, упав на коліна і голублячим рухом затулив обличчя обома долонями. До Рейневана доскочили строчіл і Прідланс, схопили його за плечі. Кун переконаний, що Рейнеман захоче бити Лібенталя, який стояв на колінах, закрив його власним тілом. «Панове, навіщо це насилля?» Видушив із себе Рейнеман. «Адже я вернувся. Я вже не буду намагатися втекти. Дам без опору доставити себе у Штольц». Лібенталь зірвався з колін. Обтер сльози з очей і кров з вусів. Дістав ножа. «Тримайте його!» Заривів, а радше загудів він. «Тримайте, засранцю, міцно в йому відріжу. Клявся, що відріжу, то й відріжу». «Ближ, Вільріху!» Повторив Прідланс озираючись на людей, які вже виходили з костелу. «Не дурій!» «Ти ж бачиш, що він повернувся!» додав строчил. «Обіцяв, що більше не буде втікати. Зрештою, для впевненості ми зв'яжемо його як барана». «Хоча б одне вухо!» Лібентель висмикнувся з руку, на який намагався його вгамувати. «Бодай одне, за кару!» «Ні, його треба довести цілим. Хоча б шматочок вуха!» Ні. Та нехай я йому хочу морду дам. А це можеш. Гей, милостиві панове, що це ви тут виробляєте? Жінка, яка вимовила ці слова, була висока, а владна постава робила іще ще вищою. Вона була вбрана в дорожний упелянт простого крою і сірий, але пошитий з тонкого сукна високої якості, оздоблений білячим коміром і такими самими манжетами. З білячих шкурок був пошитий ковпак жінки, вдягнений на муслінними коври -шеф який закривав волосся, щоки й шию. З-під ковпака дивилися пара очей. Очей блакитних і холодних, як сонячний січневий ранок. «Вертепи вам у голові, хоча ще навіть адвент не почався», – додала жінка. Лібентель тупнув, гнівно насупив брови, задер голову, але швидко вигамувався. На це вплинув, зокрема, вигляд озброєних людей, які виступили за жінкою з притвору. Зокрема, не тільки це. «Пан Лібенталь, чи не так?» – жінка зміряла його поглядом. «Минулого літа я гостювала у замку в жарах. Ваша мостсь був у почті, що його мені пізніше виділили. Впізнаю тебе, хоча ніс у тебе тоді був дещо іншої форми і кольору. А ти мене пам'ятаєш? Знаєш, хто я?» Лібенталь низько поклонився. Прідланс, строчил і кун вчинили за його прикладом. «Рейневон також поклонився». Я чекаю на відповідь, що тут витворяється. Цього вельможна пані, Любенталь показав на Рейнеман. Мус нам пильно до штольця відвести, з його милості Ульріха Біберштайна, мус нам його до замку доставити. Побитого? У мене наказ, моя в цьому голова, лицар закашляв, почервонів. Твоя голова менше вігтя соломи буде варта, якщо цей молодик прибуде до штольця, бодай. «З одною подряпиною!» – перебила його жінка. «Ти знаєш пана Наштольці шляхетного Біберштайна? Бо я знаю. І попереджаю, він буває запальний». «То що мені робити?» – задирливо загодів Любенталь. «Коли він мені противиться, втікати пробує». Жінка кивнула долоною, на пальцях якої були персні, сукупну вартість яких було неможливо оцінити побіжно. Наблизилися слуги і озброєні пахолки. За ними стрільці на чолі з гладким десятником у цвіхованій латунню бригантині і широким кордом на боці. Я саме прямую до штольця, сказала жінка, адресуючи слова речерейнова на відніжлі Бенталові. Мій почет гарантує вам безпеку в дорозі, додала вона невимушено, ніби з нічев'я, і належне виконання наказу пана Ульріха. А я обіцяю нагороду щедру винагороду, на яку пан Ян Біберштейн не поскупиться, коли я вас перед ним похвалю. Що ваша мость на це, милостивий Лібентель?» Лібентель не мав іншого виходу, як тільки знову поклонитися. «Про добре поводження з в'язнем я подбаю сама, особисто», – додала жінка, все ще дивлячись на Рейнвана. «А ти, Рейн Мариз Беляви, віддячиш мені за це приємною розмовою в дорозі». «Я чекаю на відповідь». Рейнвен випростився і поклонився. «Це честь для мене?» «Звичайно, що честь!» Жінка усміхнулася завченою усмішкою. Тому, в дорогу, подай мені руку, юначе!» Вона простягла руку, жест вивільнив з-під білячого манжета, тісний рукава домашкової сукні, зеленою, пригарної, живою соковитою зеленю. Він взяв її руку, дотик змусив його здригнутися. «Ти знаєш мене, пані?» – промовив він. «Знаєш, хто я? Тому ти маєш наді мною значну перевагу». «Ти навіть не знаєш, наскільки значно!» – вона хижо усміхнулася. «А ти називай мене...» Вона завагалася, поглянула на рука в сукні. «Називай мене Зеленою Дамою. Чого так дивишся? Що тільки вам, мандрівним лицарям, вільно виступати інкогніто під романтичними прізвиськами? Я для тебе Зелена Дама і Крепка». Йдеться навіть не про колір, шат. І з тим зеленим лицарем я сміливо можу йти в кампарацію. Бували такі, що на єдиний мій знак готові були класти голову на плаху. Чи ти сумніваєшся? Не смію. Нехай не лише трапиться нагода, пані. То і я не завагаюся. Нагода, кажеш. Хто знає, побачимо. Наразі не завагайся, підсадити мене в сідло». Вони їхали маючи праворуч краєвид синіх на тлі хмар хребтів судетів. Перед зеленою дамою і Рейневаном їхав тільки до гладкий сержант і два стрільці. За дамою і рейневаном рухалася решта збройних пахолків і прислуга, яка вела запасних і в'ючних коней. Ар'єргард кортежу становили Лібенталь ет Вони не були самі. На дорозі панував рух причому навіть досить жвавий. Це не могло дивувати, адже вони подорожували відомим і популярним ще з античних часів торговим шляхом, який сполучав Захід зі Сходом. До це відомий під назвою В'я-Рейдія королівська дорога. Він проходив через Франкфурт, Ерфурт, Лейпциг і Дрезден. А в Згожельці шлях розгалужувався на так звану Підсудецьку дорогу, яка йшла під ніжжям гір через Єлену Гуру, свидницю нису і ратибор, щоб у Кракові знову з'єднатися з вроцлавським трактом і спрямуватися на схід до Чорного моря. Нічого дивного, щоб під судецькою дорогою рухалися віз за возом, караван за караваном. Зі сходу на захід до німецьких країв традиційно йшли воли, барани, свині, шкури, хутра, віск, пота, шмед і лі. У протилежний бік везли вино і продукцію, що її виробляла розвинена на заході промисловість, яка на сході традиційно ніяк не хотіла розвинутися. Зелена дама натягнула віжки стрункою білої кобили, під'їхала так близько, що торкнулася колінам його коліна. «На комірі в тебе присохла кров», – помітила вона. «Це їхня робота, Лібенталі компанії?» «Ні». Коротка відповідь. Вона закопила лагуби. болю лапідарна. А я подумати тільки в глибині душі розраховувала, що ти розвинеш тему, потішиш мене пригодницькою розповіддю. Ти мав мене розважати, нагадую, але якщо тобі це не до смаку, нав'язуватися не буду». Він нічого не відповів, просто проковтнув язик. Якийсь час вони їхали в тиші. Здавалося, що зелену даму Повністю поглинає споглядання крайвидів. Рейневон раз по раз кидав на неї погляд потайки. За котримсь разом вона зловила його на цьому, впіймала очима, як павук-муху. Рейневон утік від її погляду, бо від нього по шкірі пробігали мурашки. «Як я зрозуміла, вона досить безтурботно відновила розмову, розриваючи тишу, яка зависла між ними». Як я зрозуміла, ти зумів утекти від конвоїрів. Для того, щоб наступного дня повернутися, добровільно, ти насолоджувався свободою всього лише одну ніч, і їдеш оце до замку штольцю, руки і під владу пана Яна Біберштейна. Щоб так учинити, ти мусив би мати причину. Ти її мав? Він не відповів, тільки кивнув головою. Очі зеленої дами небезпечно звузилися. Важлива причина. Він хотів знову кивнути, але вчасно стримався. «Важливо, пані, але я волів би про це не говорити, не ображайся. А якщо я тебе образив, то каюся і прошу пробачення». «Пробачаю». Він знову глянув на неї потаки. Вона знову впіймала його в пастку очей, вирази яких він не міг розшифрувати. «Я мало і далі маю охоту до бесіди. За питаннями я всього лише збиралася... Схилити тебе до більшої розмовності, бо відповіді на більшість запитань я і так знаю. Справді? Ти віддаєшся під владу пана Яна демонстративно, щоб спробувати переконати його, що в тебе є чисте сумління. У справі Касі, звісно ж. Дивуєш мене, пані. Знайду, я роблю це навмисне. Але повернімося, як часто говорить мій відповідник, до суті справи. На пана Яна, можеш мені повірити. «Твоя демонстрація враження не справить. У замку Штольц чекають на тебе, гадаю, носить неприємні процедури, які завершаться фіналом рече жилюгідним. Треба було втікати, поки був шанс. Втеча була б підтвердила б ґрунтованість обвинувачень, була б визнанням вини. «Ах, то ти, значить, невинний? чисте сумління?» «Ти наслухалася пліток про мене, пані?» «А вже ж чимало їх ходило», – визнала вона. Про тебе, про твої подвиги і про перемоги, слух, але хоч не хоч. Знаєш, пані, відкашлявся він, як у нас поголосом, горобцем плітка вилітає, волом повертається. Знає, і те, що нема диму без вогню, не цитуй більше прислівів, дуже тебе прошу. Злочинів, у яких мене звинувачують, я не вчинив. Не напав, зокрема, і не пограбував збирача податків, і не маю награбованих грошей, якщо це тебе цікавить. «Це ні». «Тоді що?» «Я вже казала, катажина жина Біберштайн. Якщо про неї йдеться, ти без вини. Твого сумління тут не обтяжує ніякий гріх, або принаймні грішок». «Саме на цю тему я волів би не бесідувати». Він затиснув губи. «Знаєш, що волів би?» «Свидниця перед нами». Вони в'їхали у місто з Чегомською брамою. А виїхали Нижньою, проїжджаючи через місто Рейневан кілька разів зітхнув, побачивши і впізнавши добре знайомі йому місця, які викликали приємні спогади. Аптеку під Золотим Лідвурмом, у якій він колись практикував. Курчму під Хрестоносцем, якийсь колись попивав Свидницьке Березневе і випробовував свої шанси у Свидничанок, овочеві ряди, де він ходив випробовувати свої шанси у дівчат, які приїжджали з товарами з села». Тужно подивився в напрямку Крашевицької вулиці, де Юстус Шотель, знайомий Шарлея, друкував гральні карти і сороміцькі картинки. Проте Рейневан, хоч і поглинутий спогадами, раз у раз критькома кидав погляд на зелену даму, яка їхала праворуч від нього. І за кожним таким поглядом його гризли докори сумління. «Я кохаю Ніколету», – повторював він собі. «Я кохаю катажину Біберштайн, яка народила мені сина. Я не думаю про інших жінок, не думаю. Не повинен думати». Але думав. Зелена дама, здавалося, також поринула у роздуми. Вона весь час смовчала. Назвалася лише за селом Болестін, коли затихнув ту під копит кортежу, який проїжджав через міст на Пілаві. «За якусь милю буде Фальбрюк», сказала вона потім місто Рихмах, потім Франкенштайн, а за Франкенштайном замок Штольц. Я трохи знаю ці місця. Він дозволив собі дещо іронічний тон. Між Рихбахом і Франкенштайном є ще, здається, копаниця і кузинець. Та чи це має якесь особливе значення? Для мене жодного. Вона стинула плечима. Але на твоєму місці я би присвятила маршруту більше уваги. Кожна пройдена миля і кожне чергове поселення наближають тебе до пана Яна Біберштайна та до його жахливого гніву. Якби я була тобою, то в кожному з цих поселень шукала би нагоди. Я вже казав, я не збираюся втікати, я не злочинець, не боюся постати перед Біберштайном і перед його дочкою. Дивіться, дивіться, вона прошила його поглядом. Який щирий порив, у чому ти хочеш мене переконати, хлопче? що ти невинна як дитина, що тебе нічого не пов'язувало з Касією Біберштайн, що хай би навіть із себе смуги дерли і кості ламали, не визнаєш своїм пухленького пахолятка, яке у штольці чіпляється за Касіну спідницю? Я відчуваю... Рейнман відчув, що червоніє, і це його трохи розізлило. Я відчуваю відповідальність. Так, саме так, відповідальність не вину. Але, як я зазначив іще раніше... «Я волів би про це не розмовляти. Ми можемо бесідувати на інші теми, хоча б про краєвид. Ця річка – це Пілава, а отам – Совині гори». Вона розсміялася. Він критькома зітхнув із полегшенням, бо побоювався іншої реакції. «Я стараюся збагнути мотиви твоєї поведінки», – сказала вона. «Я допитлива, така от слабкість жіночої натури. Люблю знати». Пов'язувати причину з наслідком, розуміти, це приносить мені приємність. Зроби мені приємність, реймере, якщо не з симпатії, то принаймні з гречності. Пані, дуже тебе прошу. Тільки одна річ, одна проблема, відповідь на одне запитання як це може бути, що ти не боїшся льохів штольця, гніву Біберштайна, після того, як зґвалтував його одиначку? Що? Знову священне обурення. Ти заволодів катажиною Біберштайн ґвалтом проти її волі. Усі це знають. Усі? Він різко обернувся в сідлі. Сибто хто? Ти мені скажи. Не я почав. Він відчув, що кров знову б'є йому в обличчя. Попри всю мою повагу, не я почав цю розмову. Вона довго мовчала. Відомі факти є такими. Раптом почала вона. Два роки тому, 14 вересня, невдовзі після полудня, ти і твої товариші напали в Голиньовських лісах на кортеж, з яким подорожували високородні Катежина фон Біберштейн, донька Яна Біберштайна зі Штольця, і Ютта Деапольда, донька Чашника з Ви викрили скарбничок, у якому пан не їхали. Погоня, яка вирушила за вами, через кілька годин знайшла екіпаж. Панянок не було ні сліду». «Що? О, Бог пан!» Зелена дама проникливо подивилася на нього. «Тільки й бачили, кажу. Ти хочеш щось додати? Якийсь коментар?» «Ні, нічого». Погоня вирушила вашим слідом, але загубила його над Нисею, а вже смеркалося. Тільки тоді вирішили послати кінного гінця до замку Штольц. Звістка дійшла ще до ночі. Пан Ян Біберштайн розіслав гінців до своїх манів, але не міг нічого конкретного вдіяти аж до світанку. Перш ніж зібралися в збройні в кам'янці, цистерицянці дзвонили на сексту, а коли дзвонили на нону, у штольці раптом з'явилися у кортежі вірменського купця обидві панянки Катежина і Ютта, обидві цілі, здорові та на перший погляд незаймані. У підсумку... Продовжила вона, оскільки Рейневан мовчав. Це було одне з найкоротших викрадень в історії Шльонська. Банальна афера всім швидко набридла, і про неї забули. Забули десь так до матері Божої Громничої, 2 лютого. Тобто до моменту, коли благословенний стан Катажини Біберштейн ніяк уже не можна було приховувати. Рейневан зберіг кам'яне обличчя. Зелена дама спостерігала за ним з-під «Тепер уже», – продовжила вона, – «Ян фон Біберштайн розлютився не на жарт. Він призначив нагороду сто гривень срібла тому, хто покаже і видасть викрадачів. А якби він сам був замішаний в аферу, додатково має гарантію уникнення кари. Крім того, пан Ян взяв в оборот донечку, але Кася пішла вниз-зназнанку. Вона нічого не знає, нічого не пам'ятає» була непритомна, зімліла і так далі. В незізнанку пішла і Юта Деапольда, щодо якої існувала поважна підозра, що і їй не вдалося зберегти віночок цілим. Час минав, живіт катажини жини ріс швидко і гарно, а безпосередній творець цього чуда природи далі залишився невідомим. Ян Біберштайн бісився, а весь Шльонськ розважався плітками. Але сто гривень – чимала сума. Знайшовся хтось, хто пролив світло на це питання. Учасник нападу і викрадення – такий собі Ноткервейрах. Він не був настільки дурний, щоб повірити в запевняння про імунітет, волів вирішити питання на відстані. Через своїх родичів, Больців із Цейскенберга, перед якими в присутності Ксьонза, він дав свідчення і поклявся на розп'яті. «І виліз лошило з мішка. Тобто ти виліз, мій Ефебе». «До шановної доньки, шановного пана Яна», – поклявся вирах. Викрадачі поставилися з шанобою, ніхто її пальцем не зачепив і не образив, її честі навіть сміливішим поглядом. На жаль, у шановній раубритерській компанії опинився цілком випадково один неприторений негідник – лайдак-збоченець, на додачу чарівник. Він, затаївши на пана Яна якусь злобу, магічним способом викрив у викрадачів його доньку, і поза сумнівом зґвалтував Небогу. Поза сумнівом, допомагаючи собі чорною магією, внаслідок чого Бога абсолютно цього не усвідомлює. Ховався цей мерзотний гвалтівник під вигаданим іменем Рейнмара Дехагенау. Але звістки ходять швидко, 2,24, а шила в мішку не сховаєш. Це ніхто інший, як Рейнмар Дебеляу, якого звуть Рейневаном. І це було підтверджено клятвою на розп'яті? Воїстина, небеса терпляче. І з розп'ятця сенсаційним повідомленням Вейраха повірили би», – фиркнула вона. Адже репутація Рейнмара Дебеля у Шльонську вже склалася. Йому вже траплялося застосовувати чари з метою підкорення жінок, досить згадати аферу з Аделію Стерча. «Ти трохи зблід, як я помітила. Зі страху?» «Ні, не зі страху». Так я й думала. Повертаючись до суті, свідчення Реубрітера ніхто не піддав сумніву. Нікого ніщо не змусило замислитися, крім мене. Он як. Вийрах клявся, що викрадено було тільки одну панну, а саме Біберштайнівну. Тільки її, друга панна, залишилася біля скарбничка, їй наказали передати вимогу про викуп. Ти маєш щось додати? Не маю. І тебе нічого в цій історії не дивує? Нічого. Навіть те, що погоня. Не знайшла другої пани Ютти Деапольда? Що наступного дня обидві пани повернулися в Штольц? Обидві разом, хоча якщо вірити верхові одну, протягом доби викрадали двічі, а другу – ні разу. Навіть це тебе не дивує? Навіть це. Ти не можеш бути аж настільки стійким відносно здивування. Вона раптом викривила губи, а в її синіх очах загорівся гнів. А отже ти насміхаєшся незнайді мною? Ти ображаєш мене пані такою підозрою, або що більше ймовірно бавишся мною? Як було з панами, ти сам знаєш найкраще з перших рук. Ти був там, не заперечуєш, брав участь у нападі. Свідчення Вейреха вказують на тебе як на батька дитини Катажини Біберштайн, та ти сам цього не заперечуєш. Здається, лише натякаєш, що зближення відбулося за згодою, що, здається, дивним, бо взагалі неправдоподібним, але й не виключеним. «Ти то бліднієш, то червоніш, хлопче. Це схиляє до роздумів». «Звичайно, не може не схиляти», – вибухнув він. «Мене апріорі визнали винним. Як гвилтівник це було вирішено на підставі свідчень такої вірогідної особи, як Нот розбійник і бандит. Як ката і кривдника доньки Біберштайн накаже мене стратити, не давши мені, звичайно, в можливості захищатися. А що я, коли мене тягтимуть на страту, буду то бліднути, то червоніти?» «Лементувати, що я не винен, Усі гвалтівники так лементують. Але хто б їм вірив? Твоє обурення таке священне і щире, що я тобі майже вірю. Майже? Майже!» Вона погнала кобилу, виїхала наперед, почекала, дивлячись на нього з усмішкою, якою він не міг розкусити. «Перед нами Фаульброк!» – вона показала на дзвіницю костелу, що стирчала понад лісом. Я хочу їсти і пити. Тобі теж, Рейнмаре, не варто гребувати питтям. Карпе дієм, хлопче, карпе дієм. Хто знає, що принесе завтрашній день? Лови день, латина. Тобто не марнуй часу. Насолоджуйся сьогоднішнім днем. А отже, поїдемо на гоп, як звик був казати, коли був живий мій родич, краківський єпископ Завіше Скурзвенк. Ти дивуєшся? Я має ж знати з великопольських топорчиків, а топорчики з ружицями споріднені. Пришпор коня, лицарику, їдемо на гоп!» У рішучих рухах зеленої дами, у тому, як вона тримала голову гордовито, але водночас природно, особливо в тому, як вона пила, граційне, вільно вихиляючи кубок за кубком, у цьому всьому і справді було щось, що викликало спогад про завішу Скорозвенк. Стосовно ж родинних зв'язків, то зелена дама могла, Рейн мав деякі підозрі, просто-напросто фантазувати. Топорчик на гербі мали в Польщі добрих 500 родин, і всі, як воно в Польщі є, вміли доводити найрізноманітніші родинні зв'язки. Спорідненість із краківським єпископом блідла порівняно з із заявами деяких родин про родинні зв'язки з королем Артуром, царем Соломоном і царем Приамом. Однак, дивлячись на зелену даму, Рейнован не міг позбутися асоціації з особою Завіша, вже легендарного єпископа Гуляки, а за цим ішли й інші асоціації. Адже єпископ загинув у наслідок порочної хіті. Його побив батько, доньку якого він намагався зневолити. А душу розпусника чорти віднесли просто до пекла дикими голосами, що чули багато людей волаючи. Йдемо на гоп. П'ю до тебе, Рейнмаре, твоє здоров'я пані. Вона перевдяглася до вечері. Тепер замість білячого ковпака у неї був рондлет з облямівкою і мусліновою ліріпіпою. Тепер було видно її темно русе волосся, зібране ззаду золотою сіточкою. На досить сміливо відкритій шиї поблискувала скромна низичка перлів, біла котарді поверх зеленої сукні мала по боках великі вирізи, які дозволяли насолоджуватися виглядом талій та округлістю стегон, що тішила око. Такі вирізи, надзвичайно модні, люди, які неприхильно ставилися до мови, називали «les fenêtres des infers», бо стверджували, що вони пекельно спокушають до гріха. І справді щось у цьому було. «Пекельні вікна» французька. Лебенталь та його компанія Зайняли лаву в кутку за каміном і не там у понорому мовчанні. Корчмар увивався за трьох. Нівки бігали з мисками, як на віжені, прислужували й пахалки зеленої дами, завдяки чому не доводилося чекати на страви та напої. Страви були прості, але смачні. Воно стерпне, як для закладу такого класу на диво добре. Якийсь час вони мовчали, присвячуючи одне одному виключно напружену увагу та контакт очей. А всю діяльність пивному супу з жовтками, місцеві форелі з пілави, ковбасі з дикого кабана, зайцеві в сметані і вареникам. Потім був калач з кмином і кипрська мальвазія, медовий пряник і ще мальвазії. Вогонь у каміні тріщав, обслуга перестала заважати. Лібенталь і його компанія пішли спати до стаєнь. Стало дуже тихо і дуже тепло, Багаріча. Кров дудніла в скронях, палала на щоках. Вогонь малувався собою в полум'яних поглядах. Твоє здоров'я, Ефебе. Твоє, пані. Пий, ти хочеш щось сказати? Ніколи, ніколи я знезневолив би жінки, і насильством ні магію. Ніколи при ніколи. Повір мені, пані. Не вірю, хоча мені це нелегко дається. У тебе очі тарквіння, прекрасний хлопче. Ти кпиш з мене. Ані трохи. Часом для того, щоб зневолити, не потрібне ні насильство, ні магія. Що ти хочеш цим сказати? Я загадка. Відгадай мене. Пані, нічого не говори. Пий. «Інвіно верітас». Вогонь у каміні пригас, зажеврів червоним. Зелена дама сперлася ліктем на стіл, а підборіддям на кулак. «Завтра», – сказала вона – а її голос задрежав гортанний, збуджуючи. «Ми прибудемо до Штольца. Як не рахувати і як не міряти, завтрашній день ти прекрасно це знаєш буде для тебе, буде важливим днем. Що станеться, того ми не знаємо і передбачити не можемо. Несповідимі, бо шляхи, але може бути і так, що сьогоднішня ніч... «Я знаю», – відповів він, коли вона зробила паузу після чого встав і низько поклонився. «Я усвідомлював прекрасну пані важливість цієї ночі. Знаю, що вона може бути для мене останньою. Тому я хотів би провести її у молитвах». Вона якийсь час мовчала, барабанячи пальцями по столу. Дивилася йому просто в очі. Доти, доки він їх не опустив. «У молитвах!» – повторила вона з усмішкою. І це була усмішка достойна Ліліт. Ха! Ось і спосіб упоратися з грішними думками. Що ж, тоді і я буду нині вночі молитися і розмірковувати про минушість, про те, як транзит глорія Минає слава. Латина. Частина сентенції «Сік транзіт-глорія мунді». Так минає слава світу». Вона встала, а він став на коліна. В той ж миті. Вона торкнулася його волосся, Негайно забрала руку. Йому здавалося, що він почув зітхання, але це могло бути його власне. Прекрасна пані!» Він ще нижче схилив голову. «Зелена дама, твоя Глорія не про мене ніколи. Ні твоя Глорія, ні твоя врода, яка не має рівних. Ах, якби доля звела нас за інших...» «Нічого не говори!» – муркнула вона. «Нічого не говори і йди вже. Я теж іду». Мені треба швидко почати молитися. Наступного дня вони прибули в Штольц.